informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Comezamos xa co noso sumario. A compañeira Lupe Céz danos conta do acontecido este pasado domingo 14 na manifestación en Compostela contra o macroproxecto de Altrio. Vítimas da transición, un relatorio dos asesinatos. Sección de opinión por Edu como choconto. En noticias dialogadas Lupe e Ignacio abordan o problema da soidade non desexada, a pobreza e a falta de vivenda. A partires dun caso de incendio que lle costou a vida a un ancián de 83 anos sumido na pobreza e dependente. Convocatoria dunha manifestación comarcal o domingo 21 de decembro baixo o lema Ferro Terra contra o Xenocidio cos ollos postos en Gaza trasnas e trasnos elegantes do apalpador anuncian unha vez máis a chegada do bello Carboeiro a Trasancos. E da man de Silvia Bogo coñeceremos as vindeiras actividades que terán lugar no local social da Fundación Artabria. Trino... Estamos aquí en Compostela para trasladarvos un pouco cale o sentimento, cal é o sentimento que, que percorre en estes momentos a Rúa de Compostela con unha grande manifestación, máis unha vez, unha grande manifestación contra o macroproxeto de Altri. Os berros de Ullasi, así al Non, que son os que máis escoltan no percurso desta manifestación, e moitísima variedade, como é sempre, de pantexas, cartas de, de lemas de, de asociacións que están traendo aquí, pois pues eso, a defensa do territorio, a defensa do país o que é diferente nesta manifestación é que hai outra outras especies do planeta representadas ademais das persoas que estamos aquí de, sobre dúas pernas ou sobre unha cadeira de rodas, segunda ocasión, segundas capacidades de cada quen, pero é que aparecen representadas aquí outras especies como por exemplo as árbores hoxe hai unha manifestación onde a presencia da, das árbores da vegetación En, en resumo da biodiversidade que vai a estar amenazada por este proxecto pois están moi presentes hai xente que con moita creatividade preparou seu guardachuvas borrados de de follas eh, vemos follas oscuras xa castañas de, de castiñeiros polo efecto do outono pero aínda hai paraugas con carballos que ainda conservan algo do seu verdor moita xesta, felgo Eh, xa digo, moita, moita variedade, aínda que a maioría destes guardachuvas se están reservando unha es, un espazo no obradoiro un espazo que está limitado para para que as árbores hai eh, esta representación das árbores e polo tanto, a través das árbores da biodiversidade amenazada polo proxecto de Altri pois que teña un lugar preferente hoxe na manifestación do na praza do Bradoiro e, e bueno, e xa digo, como a sempre un río humano, unha representación de todas as partes do país É un, un río humano que, que di alto e forte e, altri non hui así ou como, ou como rima un pouco millor hui así, altri non Mira, de, dádeme unhas palabriñas aquí para a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Ferrolterra. Veixo vos co Ramallos de Loureiro por que vos animaxedes por que vos animaxedes a traer os ramallos? Pues pois porque eh, vimos que había unha convocatoria que suxería que trauxéramos os ramallos supoño que como idea de defensa da terra e aquí estamos, que quede claro que defendemos a terra. Pois pues está preciosísimo o ramallos como o lo Loureiro xa botando claro, flor claro, casi, claro, non? Casi, ¿no? Pues, casi, <ríe> casi botando flor <ríe> casi, eh, aquí y está a bueno. responsable dos ramallos, <ríe> Ela <risa> <pero él> está, <risa> está moi <muy> ocupada Ela <risa> está moi ocupada con o móvil este, Mira, queria facer Pero non somos habituales As outras manifestacións Sodes siente afectada directamente polo proxeto ou que pensades que vai ser un proxeto moi lesivo para o país? O segundo, o segundo no, Somos no? dourense sí, sí, ah, no no Pero no eu ainda sí. si considero directamente afectada, afectada, claro, directamente. directamente afectada Vamos afectada. a ser todo o mundo porque isto vai encontrar Da, sí, porque, da saúde de todo o povo galego da, terra, da, nosa, rías, da rías de, da nosa diversidade e, da eh, e que está de... como ver esa participación? como, como, ver, ver, raíz, como ver como de costumbre ver. verdad, sempre é un éxito este tipo de manifestación porque a xente ten moita sensibilidade ante estes temas e é verdade efectivamente hai moita xente con sensibilidade claro eh, a ver se si conseguimos derrotálos A ver, eu penso que sí Estamos aí, aí, aí. aí estamos. Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Nada, a ti Ola, mira, non te importa facer unhas declaracións para Radio Filispín, unha radio libre comunitaria da, da comarca de Tras Anos en Forreterra, e que veixo que estabas comentando que ti non traes o guardachuvas con as follas, que xa directamente Si, sí, porque que, bueno, quedáramos nunha asociación cultural en Vigo para que nos se deran un obradoire de como facer os paraugas, sí. e deronos plantón, entón ontanoite cosín eu en un plástico cosín con fío a follas de Castiñeiro Bueno, moi ben, pois un en todo caso, estupendo que trouxeras tamén iso, sí. pero a min chamoume ah. máis atención ao ah. teu cartaz paremos a lei ómnibus aquí en Bruselas. Sí, claro, é que é o último pau que nos van dar non nos sabías? Eh, algo, algo escoitei, pero podes explicar un poquinho? A ver, é que queren alixe todos os trámites administrativos para o que son as empresas estratégicas, extractivistas e industrias inclusive contaminantes en Europa e aquí os ruedas a os facendo Si sí, Pois agora a von der Leyen creo que xa fixou unha especie de preacordo cos eurodiputados e en 2026 o máis probable se non facemos nada hai que o aproben a esta lei entón vai eh, os trámites van a eliminar moito o trámite que teña que ver coas contaminacións as exixencias de CO2 e todo estas empresas entón vai ser a hecatombe Bueno, pois o que, que Por iso estamos aquí, por iso que eu estamos aquí. Te dei un artigo que saiu en en Diario Nós. Ni ni no, eh, chamou bastante atención fixenos da eh, fantástica. Por iso fixéxese es ben, pois pues, moitísimas grazas, hasta logo. Bueno, como vedes, xente que ven de todo o país. Vimos, eh, con, falamos con xente de Urense, ahora xente que ven desde vivo, eh, moito ambiente reivindicativo, eh, moitísima xente. de orgullo, en festiva, imos comezar as nosas performance, imos, eh, entre todas, ver como medra a erva. Imos conseguir que o bosque aquí na Praza do Obradoiro Venga, anicádemos todos, abaixo, abaixo, abaixo Vamos Aquí estamos con Xurxo Souto De mestre de cerimonias aquí anicándonos Para, supoño que a un berro del Medro bosque Medre Aquí estamos viando un facho obrado e o Obradoro, xa moi cheo, ainda que seguindo xerta, aquí sí que o se o ven todas as árbores que están participando, veñen outra vez a anicarse. Plantamos e no, casa, no palco, pois pues unha gran que faixa tamén con polas de carballo e outras árbores Vai lema dende aullou a tomar polas que xomos as que miran Altri al non fora xa Altipáticos, fora Altipáticos, fora da podía xaír da cabeza de Xuxo Xouto este lema tan criativo Altipáticos, fora da Galiza O humor que non O humor que non falte Esta avenida querimos conservar a Esquenllar se desde O Palco que aquí fora avanzando o bosque e aí vemos andando cara adiante as árbores os carballos, as xestas os castiñeiros os castiñeiros Felgus, eh outras ¡No! ¡No! máis diversas plantas e árbores que veñen aquí a estar representadas Esta manifestación tamén vai acompañada da cada pouco pola reivindicación en contra da mina de Touro baixo o lema Altri non é eh, mina tampouco eh, vamos quitar a xuxo está chamando a atención sobre os esqueletes son moi característicos destas de de manifestacións contra o macroproxeto de Altri que ametranos coñor multimax polx 福ir xeax facéndose eco da, do lema que lle xuxiriron estes esqueletes que andan sempre a cabeza das manifestacións contra a... Molto, e moita, por desgraza, al tripático. que nos queren convencer de cousas imposibles que queren convenzarnos que o seu negociante xustifica investimentos públicos desfacer a natureza desfacer o xeito de vida milenario, etc en este país, desfazen as aldeas Hombre, eso estaba ben, estaba mal pero estaba faciase nos tempos de Franco Pero Franco xa morreu Escoitario ben Agora hai unha ciudadanía vive, viva revolucionaria, digna que sabe que a dignidade das persoas principia pola dignidade da natureza, e porque queremos futuro porque queremos vida porque queremos verdadeira riqueza berramos al Trino ¡Albrino! ¡Albrino! ¡Albrino! ¡Albrino! Al Venga, guardo al trino, que esta pequena comunicación trino, vos canalice trino, pues, toda a forza que aquí nesta traza do Bradoiro e eh, sen máis, vos pues, vou despedirse a esta reportaxe, compañeros e compañeras Radio Faispín con trego formativos Crónica de las víctimas de transición En estos días estamos asistiendo en diversos medios a un lavado de cara de lo que fue a transazón desde la dictadura de Franco a la supuesta democracia Hoxe, para os infos de Félix Pín, vou a facer un relato da crónica da represión desde o tragadaí dos anos do franquismo a tos primeiros da suposta democracia. Imosla. Daza 9 de abril de 1963, o Consello de Ministros confirma pena de morte por fusilamiento para o comunista Julián Grimao. 21 de xaneiro de 1969 é asesinado en Madrid pola policía Española o estudiante de Dereito Enrique Ruano. 21 de xaneiro de 1970 folga na construcción en Sevilla, Granada. A policía Española asasina a tres obreiros son 13 de setembro de 1970, folga xeral na construcción. A policía española asesina a Pedro Patiño, Madrid. Da 8 de octubre de 1971, folga de traballadores da empresa SEAT de Barcelona. A policía mata nos talleres, Antonio Ruiz. de marzo de 1972, la policía española dispara contra los operarios en folga que ocupaban los talleres de Bazán en Ferrol, asesinando a tres, Amador Rey, Daniel Niebla y Víctor Castro. Un de dezembro de 1972, la policía española asesina tiros a Juan Fuertes en tanto realizaba una simple pintada en las ruas de Compostela. 13 de septiembre de 1973, la Guardia Civil asasina Cipriano Martos, operario de la construcción, tras obligarle a beber ácido sulfúrico. 26 de mayo de 1975, la policía española mata tiros en Onda Roa, Cuypuzcoa, estudiante Luis Arriola. 13 de agosto de 1975 cae asesinado por la policía española en Ferrol, Moncho Reboiras, militante de AUPEG. 31 de agosto de 1975, la policía española asesina a Jesús García Ripalda en una manifestación contra las penas de muerte editada contra tres miembros de FRAP y dos de 27 de setembro de 1975, son fusilados pola Policia e Guardia Civil, os tres membros do FRAP, García Sanz, Baena e Sánchez Bravo, e os dos da ETA, Chiqui e Otaegui. 20 de novembro de 1975, o ditador Francisco Franco morre as cinco horas, o príncipe de España, Juan Carlos, asume os poderes de sefatura do Estado. 22 de novembro 75, o príncipe Juan Carlos é nomeado rei en no seu discurso deixa bien claro que o recuerdo de Franco constituirá para mí unha exigencia de comportamento e lealdade, En no seu discurso ás forzas armadas di sois os depositarios dos o máis altos ideais da patria. de marzo de 76, en Vitoria-Gasteiz, la policía española matralla cobardemente una manifestación de operarios, asesinando en plena rúa a cinco de ellos, eferiendo a más de 100 personas. Luis Jacques sacó una canción que está sonando de fondo. 9 de mayo de 1976, dos muertos en Montajurra, población de bandas fascistas. ¡No, 8 de setembro de 76, a Guardia Civil asasina a Fuente Arrabía o mozo Jesús María Zabala durante unha maní pola anistía total. 27 de setembro de 76, no primeiro aniversario do asasinato dos tres membros do FRAD e os dous de ETA é asasinado pola policía española Carlos González. 23 de janeiro del 77, durante una mañana en Madrid, las bandas fascistas asesinan en Atocha a un mozo Arturo Ortiz. 24 de janeiro del 77, por la mañana, la policía asesinan en la rúa a Moza María Luz Najera, que protestaba por la muerte del día anterior. E ese mismo día, por la noche, los fascistas asesinan a cinco abogados laboralistas no su despacho de la ruta Atocha, en Madrid. 20 de setembro de 1977, nun atentado contra a local da editorial da revista satírica El Papus, reivindicado pola organización fascista AAA, morre asesinado con xerxe do edificio Juan Peñalver, e das seis persoas sofre diversas feridas. 8 de julio de 1978, na celebración do San Fermín en Iruña, a policía española mata a tiro limpo asesinando a Germán García e ferindo a máis de 100 persoas. 4 de dezembro de 1978, asesinado en Málaga, J.M. J.P.A.R.O.S. por un grupo de señoritos fascistas. 3 de suño de 79 en una marcha contra las centrais nucleares, en Tudela, es asesinada a Bocasarro por la Guardia Civil, a moza Gladys del Estal. 13 de setembro de 79, na Glorieta de Baixadores de Madrid, a policía dispara contra unha panifa de estudantes asesinando a dous deles, José Luís e Emilio. 3 de fevereiro de 1980, os fachas de Madrid asesinan a estudante Yolanda González. De febrero de 80, durante una manifestación contra un mítin de fuerza nueva en Vallecas, es asesinado Vicente Cuervo por un grupo de fachas. 6 de mayo de 80, un grupo de fascistas asesinan en Madrid a Juan Carlos García. 10 de mayo de 81, tres mozos santanderinos son asesinados por la Guardia Civil en Málaga tras sufrir salvases torturas y mutilaciones por ser confundidos inexplicablemente con un comando itinerante de eta Todas estas personas fueron asesinadas por las bandas fascistas, por la policía española y por la Guardia Civil desde los finales de los 60 hasta los inicios de los 80. Son os héroes e as heroínas anónimas da chamada transición. Todos estes asasinatos deses anos quedaron vergonhosamente impunes, coa complicidade dos suíces que non abriron por elo ningún tipo de procesamiento ou condena, incluso varios anos despois de aprobar a súa Inmaculada Constitución. Estas son as persoas que nunca son mencionadas na reportase sobre a transición, persoas que morreron a súa loita contra Franco e posteriormente nesta falsa democracia que nos goberna. Falta xente nesta lista, casos que se nos escaparon ou que nunca se irón a luz. Basta esta mostra como demostración da liberdade e o estado de deleito no que vivemos. Que os nostres ulls en pés pels teus Informo para los infos da Radio Fibispín eh, como eixo conto, saúdos e saúdo e non se esquecer de gaza. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que te parece se si hoxe comentamos unha nova un pouco triste pero que me fixo pensar moito estes días Sí? Sí. E que nova era logo? Pois pues mira, eh, é a nova dun, da morte dun vello de, de tres anos aquí a ladiño en, en Betanzos ah, nun sí, incendio sí, a vivienda, sí. xa, me, xa me lembro do tema de feito tiñamolo comentado esta historia, aí unhos días ademais foi, non? Si, sí. Eh, penso que é unha nova que ten eh, moitísimas circunstancias que, que fan como unha especie de fotografía do, do tipo de sociedade no que estamos vivindo. Si, sí, eh, que son moitas cousas as que hai detrás deso. E que, que pena que teñamos tan poquinho tempo, porque xa teñemos que ter entregado Eh, estas noticias dialogadas pero si sí, son moitas cosasusa que se, que se sumen aí no Chamoume a atención que o edificio era un edificio bueno pues que tiña moi bon aspecto o edificio e un edificio novo destas casas que dices ti bueno este edificio costou cartos non? E, eu vin a nova na, na televisión de Galicia Que explicaban que lle arder a casa A raíz dun fornillo de gas que utilizaba Porque este home vivía sin agua e sin luz Ignacio, sen agua e sin luz E logo aparecía a dona do piso Que lle tiña alugado o piso Aparecía toda encapuchada Que non quería dar a cara Dicindo que ese home lle debía cinco anos de aluguer Eso foi o propio día do incendio non O, o propio día do incendio Bueno, a, a mañado o día seguinte Porque foi pola noite O propio día do incendio eh, Salía así na televisión de Galicia Logo, noutros medios de comunicación Se aparecía pois, eh, Acrestentado de que lle estaban preparando unha nova vivenda non? Pero, en todo caso, era un home Que vivía sin luz e sin agua levabase en pagarse unha dona da casa cinco anos o alugueiro, e, aquí ven o máis importante, e, andaba nunha cadeira de rodas. Sí, porque parece que estaba descapacitado. Eh, bueno, non, non era unha persoa, era unha persoa que estuvo na emigración, e cando volveu con un irmão, eh, pusei un bar aí nunha zona, na zona bella de... De, de Betanzo según os medios de comunicación e res, le estuero moito xano resentando e, res, ese bar e, e bueno era xoportales so era moi coñecido. en cambio acabou na indixencia si, na indixencia sí, e vivindo nunhas condicións pois como se si non houvese pois unha rede de apoio ou a veciñanza que o rodeaba, non lle saltaran as alarmas polas condicións nas que vivía esa persoa, ou se non existixen servicios sociais eh, que que atendesen, non esa, ese tipo de, o, de tema, o tema sociales. é que si sí que os servicios sociais parece ser que si sí que estaban polo menos ao tanto de, de esas persoas, de feito teño unha persoa que lle xudara non, ajudá no a a fogar. Eso, pero sí que non... Parece como non funciona Como non funcionara Porque claro, aquí hai un problema Que é a súa edade non desexada non? E, A pobreza A falta de vivenda decir, Todo se vai sumando E na Galiza que parece ser que non é o sitio onde máis xente vive soa, pero xa son cento, cent, máis de 130.000 persoas, non? Que que de 60 anos e viven soas. Pero é o, o que o que penso en Como é que non se trata como unha emerxencia unha persoa que anda en cadeira de rodas que vive en esas condicións sen agua e sen luz como é que eso non se arregla dun día para outro como é que non hai canles para solucionar pues, esta situación Pois pues, non sabes a cantidad de, de cousas que hai aquí ben sabes que isto rede de apoio mutuo en de xaos e isto é pan non sou de cada día dicir, a situacións de, de pobreza de falta de vivenda falta de pago desa vivenda o mesmo agora Temos un caso dun compañero que lle acaba de chegar un, un, unha carta dos herdeiros de, de Antiguadona dicindo que van vender a vivenda e cando remate o contrato en Xaneiro que ten que abandonar a vivenda. E esta persona cobra 500 e pico euros e non atopa a vivenda donde poder estar. Primeiro porque non xalúan e despues porque non hai un precio aceitado no mercado para eso. E temos solicitado vivenda dende agosto Dende agosto temos solicitado E non temos unha resposta positiva As respostas que tivemos Foi bueno, xa chamarán, xa dirán ou direxase a outros servicios E ese tipo de cousas Pois mira que non hai vivendas pechadas en Recimil Ou vivendas aquí en Garanza pechadas Que pertencen ao Instituto Galego Da, da vivenda de Xolo Si, si, si, está claro A ver, é o que se decía Que esas noticias poñenche os pelos de punta non? Porque dices ti Bueno, vamos a ver Eh, estás vivindo eh, no mesmo edificio, con unha persoa que non ten auga, non ten luz, bueno, a ver, algo terás que facer, non? Algo terás que moverte, algo terás que mirar para, para botar unha man a ese que é teu vizinho, pero mesmo a dona da vivenda, a dona da vivenda, que esperaba? A que esperaba, non? Para para denunciar esa situación ou moverse, para solucionála para, non sei, e logo os servicios sociais, a mí dunha gravidade terrible, non? Parece ser que últimamente ou hai pouco ou estaba en trámites de, de que lle unha concederon a vivenda de, do plan Resurve que é o amaño das vivendas, de rehabilitar vivendas non? nas zonas cascos históricos non das cidades ou dos povos, neste caso de Betanzos Pero o tema é que súntanse moitas cousas que a pobreza, falta de ter un, un dinero suficiente para poder vivir con dignidade eh, pero sobre todo esa falta de comunicación de, de sentirse só de tal que non é só un tema de, de personas mayores non? que este caso son 83 anos sino é de personas novas tamén, non? donde hai un problema de alcoholismo mesmo de drogas mesmo un problema de saúde mental que todo eso en ferro está cheo está cheo desa de situación de acordo con todo o que estás dicindo De feito, sabes que o 16 de decembro está proposto para Diante da ONU hai unha iniciativa para que se nome como Día Internacional de Loita contra a súa non desexada Mas eu digo unha cousa Como se está permitindo que se especule con as vivendas de tal maneira que non se poda acceder ao que é un dereito humano fundamental o dereito a ter un teito claro, o que se colle da vivenda neste caso é que se un activo económico ou, se, ou unha propiedade privada que podes facer con ela o que queiras e non é así a vivenda é un ben social ante todo é un ben social e un ben social que non se pode especular con ela nin enriquecerse xinón que mentras asa persoas que non teñen vivenda o que hai que facer os poderes públicos o que teñen que facer, facerse con ese, esas vivendas valeiras que hai que hai en todas as cidades e poñela a, ao servicio da xente que non pode acceder nun precio de mercado e de entrada iso fai falta o parque público de vivendas precisamente un parque público de vivendas e vivendas sociais fan falta para poder solucionar o problema de vivenda que é un problema moi grave moi grave na Galiza Cerrol en todo estado, en un mundo. Pois mentras o señoriño Ala foi na, morto demais en unhas circunstancias moi tráxicas, a maiores da, do problema que tiña xa de ter esa discapacidade, pois eso. A morrer no incendio da súa casa. Si, sí, bueno. Seguiremos, pois, comentando, seguiremos la... comentando sobre este tema porque o tema da vivende da pobreza é algo recurrente. O domingo 21 de decembro, ás 12 do mediodía, temos que sair á rúa para que o xenocidio contra o povo palestino non caia nunha caixa de escuridade e silencio. Ainda que o goberno sionista e o xeito israelí, o régimen de Donald Trump e os gobernos da Unión Europea que os apoian, tentan evitar que se difundan os seus crimes, Somos testemunhas do exterminio metódico que seguen a practicar na gaza sediada por medio de bombas e balas, por fame e por falta de asistencia médica, por destrucción das viviendas, hospitais, escolas, mercados, depuradoras e de todos os servicios e infraestructuras que permiten a vida. En outubro acordaron o mal chamado plan de paz, aceptado días antes por jamás, e un mes despois, por unha resolución do Consello de Seguridade das Nacións Unidas, paixo a chantaxe de que, de non ser aceptado, continuaría o baño de sangue e a destrucción de, da Gaza. Mas era un plan de paz que ao menos contemplaba un alto fogo, a entrada de axuda humanitaria e un intercambio de reféns vivos e mortos. Pero o plan de paz que Israel violou e viola unha e outra vez sin respetar o alto fogo asasinando restringindo a entrada de axuda humanitaria e reducindo Gaza a menos da mitad do seu territorio e miles miles de palestinos seguen en prisión sufrindo torturas violacións e tratos degradantes durante o alto fogo centos de asesinatos dos cales a día de hoxe 67 son nenos e nenas e máis de mil personas Foron feridas desde ese alto fogo tantas veces violado. Debemos exigir que a ONU tome medidas eficaces para obrigar a Israel a que cese de inmediato no ataque militar constante en toda Gaza, que provocou xa máis de 70.360 persoas mortas das que máis dun terzo son nenos e nenas, e 171.047 feridas e miles de desaparecidas baixos sentullos. Medidas que ao mesmo tempo aseguren que lle chegue xa a poboación os medios para o refugio, alimentación e asistencia sanitaria que precisan con urxencia. Facilitar a evacuación de todas as persoas que necesiten unha atención sanitaria, exigir a suspensión de Israel da ONU a ruptura total de acordos e relacións diplomáticas, culturais, económicas e o embargo total de armas. Gaza e Palestina ocupada non necesitan un plan de paz elaborado polos cómplices e colaboradores necesarios do xenocidio senón que necesita máis un plan de descolonización e unha Palestina libre con justiza, reparación e paz onde o povo poda exercer o seu dereito de autodeterminación Por iso cos ollos postos en Gaza con solidaridade coa Palestina ocupada o domingo 21 de decembro ás 12 do mediodía Faremos unha manifestación comarcal para que Ferrolterra diga non o xenocidio, con saída da Praza da Amada García diante do edificio da Xunta e acto final na Praza do Himno Galego no barrio de Esteiro. Esta manifestación está convocada por distintas asociacións sociais, solidarias, culturais, veciñais, os grupos municipais, as alcaldesas e alcaldes, sindicatos e partidos políticos de ferrol e comarca que condenan o xenocidio e apoyan o dereito do povo palestino a vivir na súa terra libre, con dereitos, con justiza e paz. Viva Palestina libre, dende o río a tomar, Palestina vencerá. Radio, Radio. Con tregos formativos. Información de última hora en Ferrol. O Concello decidiu que este ano non toca colaborar coa tradicional ruada do Apalpador. Debe ser que a tradición galega ocupa demasiado espazo no programa natalicio da cidade departamental, sobrada de actividades da nosa cultura e en galego. A Asociación Cultural Artabria denuncia que o goberno local deixase en apoio unha iniciativa cultural que leva anos enchendo as rúas de música, ilusión e tradición propia. Haberá que esperar a resposta do palpador para saberse este ano o bello Carboeiro visitará Ferrol. Oficialmente, Rei Varela e Arán López convertense nos greens do Natal Ferrolano. Chega o Natal, chega o apalpador ou pandigueiro. Unha persoase típica do Nadal galego que ven das montañas de Lugo, de Courele o Cebreiro. Conta a lenda que, en noite boa e en noite bella, este xigante bonachón que vive no máis recóndito das montañas vai xa das serras, xa as aldeas e vilas galegas.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 ¡Trasnáanar, trasnáanar, materialízate! ¡Trasnáanar, trasnáanar, materialízate! ¡Hola! ¡Cantos nenos, beso, qué ven! <ríe> Estoy muy contenta de poder dirigirme a todos los nenos y nenas de Trasancos. ¡Hola! ¡Ja, <ríe> ja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 Lembrade, Ruada do Apalpador, o 23 de decembro ás 5 da tarde, organizada pola Fundación Artabria. Percorrerá os barrios de Canido, Recimil, Portanova, Galiano, Praza de Armas, Dolores, Amboaxe e Real. No Centro Social Artabria continuamos con a programazón de actividades de Decembro e nesta semana ficades convidadas para as seguintes. Comezamos na sexta feira, día 19, as 18.30, que ensaiaremos panxoliñas para o apalpador da mão de brincarmos, en unha actividade para público familiar a cual ainda estádes a tempo de unirvos. Nese mesmo día, ás 21 horas, contamos con unha noite de humor a cargo da monologuista Leti da Taberna, que nos traz o seu espectáculo Enredada. Neste poderedes desfrutar do seu humor retranqueiro a través da qual fai crítica social con visón feminista. Podedes adquirir os billetes no centro social por 8 euros para socias e 10 para público xeral. Corredes que esgotan... O sábado 20 será Día de Teatro para Público Familiar, con a compañía Vicus Teatro. Trácenos a obra Conto de Nadal, unha datazón teatral do clásico da literatura universal escrito por Charles Dickens en 1843. Acompañáinos nesta actividade que comezarás ás 20:30 e, e viaxaremos xuntas pola vida de pantalón e pulxinela e franchesquina. Os billetes custan 5 euros para público xeral e 3 euros para socias. Fechamos a semana con tres actividades que decorrerán no domingo 21. As 11 nos estudios da Radio filispin en Canido, gravaremos un novo programa de Universo Noso. É un programa recentemente premiado aberto a todas aquelas crianzas e adolescentes galegofalantes que queiran participar. As 13 horas, Xurxo Souto voltará a visitar o noso centro social para presentar o seu novo libro, a novela do Bravú. Non é só un libro de música, mas sin unha experiencia colectiva dos anos 90, cando xente nova e creativa, con o poder da lingua propia, decidiu sair do rego do discurso dominante. Mas a rota continua. ¡Avante toda! toda! Xa 5 cinco da tarde chega a hora da danza con brincarnos, que nos tras un obradoiro de Euskal Danzac para todas as idades. Está ministrado por Olás Agastagoya e Irati Ritar Barrena. Y terá lugar no centro social bien de curtir conozco informa para radio filispín silvia bobo E ata aquí chegan os nosos informativos de hoxe. Lembrad enviar as vosas novas en formato audio ao noso correo electrónico informativosfilispim.com Porque así é como conformamos este espazo colaborativo de información diaria. Graciñas pola escoita e continuade nas nosas ondas. Saúdos de quem vos falou. Ana Lucecu. O excedente da experiencia acumulado no saco Un mirar máis ben opaco E tendente a tropezar Vagao que nunca se rende Abrazando desacato Que en debuxo seu retrato O compas camiñar Antigo e humilde barrio Onde corrin inconsciente Regreso xe diferente, pero exactamente igual Con moitas menos certezas E a crueza asimilada, quizáis menos recatada Pero moito máis cabal Comprendín que a tua presenza ante todo te precede Vino cruel aplaudido, vino inocente pagar O aliado que festexa a victoria do inimigo Vino imponero castigo o soldado máis leal Loitei na trincheira Dispararon desde dentro Cando me puxen no centro Instaronme a elixir Sigo escollendo a utopía Porque o cinismo me aterra é vivir nunha posguerra Que me nego a asumir Agora sei que no xuizo Pouco importa o que declares En caro a desesperanzas sen contemplar desistir Así que non se sorprendan Se escollo viar o evidente, mostrar algo máis de dente E en vez de chorar, pois rir Comprendín que a tua presenza, ante todo te precede Vino cruel aplaudido, vino inocente pagar O alijado que festeixa a victoria do inimigo Vino poñero castigo O soldado máis leal e Entendín que o impostado Vale máis que o deducido E que o prezo da decencia É imposible de pagar Que rodarse en voz nin cráneo É máis útil que o criterio Que convinte non sentir E ante todo non pensar Antigo e humilde barrio Onde corrin inconsciente Regreso xe diferente Pero exactamente igual Con coitas menos certezas E a crueza asimilada Quizáis menos recatada, pero moito máis cabal Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu Que emite Dende Ferrona